بسم الله الرحمن الرحيم وذلك النور انما نور الاعمال المرضيه او نور اليدا او نور الرحمه شاس ابراهيم الله تعالى مخكي اخبره مكاشفه ذكر كدا احل اللہ چه کم ننو مالی دلی دی چه دا غی روحون دی نو دا غینا سرا سر طول اغن نورو نور تینا جوڑ شیو نشاہ سیب دا ذکر کیچی دا نور دی سی شیو یعنی دا دی چې روحون کم ننو دا بدل شو په نور باندی دا د سش نور 6 در سيزونه دي کرکاي چې دا د 3 نور کېدل شي ياو د دې قرآن کریم او د شريعت چې کوم اعمال لي نو دا چې کوم نن ټول انوارات تي قرآن کریم ته نور ویلي دي کنه اجاکم من اللہ نور و کتاب مبین او من الظلمات ایلن نور نورم مبین نو قرآن کریم نور دی نو دے ہر حکم چی دنو آغا سچی دے نور دی کم ارتکاب دو معموراتو دے امتصال دو معموراتو دے او که په خپل اختیار د الله په محبت د منحيونه ځان بچ کوول دي نو ځان لسه شو نور دی تناب عن المي او امتصال عوایر هر یو په پر خپځای باسه دی نور نو چې کوم نیک بنده دا اعمال په اخاص سره کو او د محبتې الهی د ووج کوي یعنی منگ چه ورده ده زڑنه وایلوایو چه ده زڑنه ای کئی نو مخیویلو چه ده پا روح پانی اثر لری کنه لری پا روح سلری نو آغا انوارات روح تسو شو منتقل شو چه کم ده ده اعمالو اعمال نورو کنا نو چه کم ده غصو انواراتو لکه سنگ چه سڑه گناو کی او پا ده روح پانی تور داخس کی لگی کتوبه او با سره نو دا زلو سو تور شی زلو نو مراد روح تکنا نو دقا شانتی چه سڑه نیک اعمال کهی کنا نو دا نیک عمل پا دی بدن نور دا غب زلو بانیسی کی گی جمع کی گی خوز پا کیسی زمنی خبر ادا دا چه موانه رومی اوزای که اوی چه دا نور بیاسه شو منگ یاده ای کنا لکوز د الله و تعالی احسان دن من خوم منسکڑه دی سارو اولا کا تلاوت پوم شوی پکی سورتی حسین و پکیم چاوی لی ذکر ازکار بیم کنی دا انوارات تی ماسپخین و موشو پرس کا لا رو پرس لا نیک آمال ماسپخین و موشی <تصفيق> ما زگرو و ما خاممو شی، ما ستنم سشی، وشی، دا انوارات تی، دا, دا رنگی او سڑے دی، نور مال کئی، دا انوارات پا دی روح لگی، نو چه چا جم اکڑل چا سکلو؟ جم اکڑل، نو روح سراپا سشی، نور شی، طول پا طول سشی، نور شی، لگمانا رومی اوزای که کی زکر که چی بیاست شو آزمانگ دا څلور ته کال مونږ نه شو زمونږ د شپې کالو کال عبادت څه شو داکه موږ ولې د فرق ناراضي امر رومي وایي چې په تیارکه یو غل لې تیارکه اوسه دی غل میچ یو سړی وی او غا رانا جمع کوي کنه رانا بلې او تیارکه دې غاړه ته یو غل خل نسته واغه سره لغته نو چې دې څنګه بلې نو تاسو اول غزار سکی ورکی نومري کې چې دې بیا بلینغه ولته دا شي غوړ ضروري کېنسي کې مړی کې نو ته وای چې دا رانا بجمشی ا اول د غل بندوبس په کار ده کنه دې په کار دا غل بندوبس په کار ده دې ته مرونه رومي تخلیه وي چې د تحلیل لپاره تخلیه انتهایی څه ده ضروری ده چې هغه چې کمنو د ګناہوںونه او د معاصیونه د تعلق د غیر الله نزان بچ کول دي سره انوارات جمع کيدلې نشي وچې د چان وارات جمع کېدل دا ټول اعمال سو اعمال دل نو نو روح زکر نور او جمال جمع کېدل نن نورو هي س شې سو رنا شو ځکه چې شاسې بوې چې دا نورل اعمال المرضیه دا اعمال سو ده نور د حدیث کې لري صلات نور و صبر رضیه او ند لري غلي خبرونه پويږي دوی شاسې بوې چې دا نور د دا یادداشت دالایټ کې دی اوشاې پاه باک هم دا قشانې را وړ دی بدلکی نه دی خبره باندې پوه شوي دته سووف چې کممسلسییل دی ځان به بیا پو کوي هغې سلسلله کې یو سلسله نه قش بندي ده یوه سله سره نه قش بند یا زمونږ ح سرتبرارح مح الله تعالی تالله شیرقرآ رایمهله او تالله شاې دا پدیس سلسله کی تربیت یافتو دا حضرت سیمخلیفہګانو عمرنا او سینلی نور الله مرقده او عمرنا حسین علی مرنا د خواجه محمد عثمان دامانی دغه چې کوم دنونو راو خلیفہ نو نقشبندی سلسله کی یو ذکر دی یو شغللی چې هغې ته ویل کېږي یاد دااشت د دا هغې د پااره داس چې کمنو عمل لغې کوي چې د د ته سوور پوخ شي ته سوور شي پو شي د ته سوورې پو شي چې هر ټ د سره الله دی دا ته سوور پهښول دا ته پخاول چې بس د هر کار چې کوي خود د سره د الله سره کاغه پر اس کا پلیسانی ذکر سروي کاغه په قلبي توجه باندې وي اغه د پاراږی زرايه دا کوي ولکه قران مجید کېشته وا هو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم ان الله بما بس سو ماکوونو من ننجه سلا الله هو راابم والله خمین الله هو سااد شوم والله وله اکثره من ظکه الله هوما همم نه معکانو دا تصور سوور په خول دا تصور دا مقصود دی چې بنده چې کم نهنو دا هر وختې وړي چې ما سره الله تعال دی د زواپ طابدارو کول اسانی او د ګنانه او تزان بچ کول بسوي اسانی څنګه الله په مخه خوشو ګنانه کوي او هو ماهم از يبيتون ما لا يرضى من القول دا ټول قران مجید کې د معیت راغلی دی نو تاسو اورئ چې کوم ډول په خول نو د دې لپاره اغي ذکر قلبي کوي ذکر خفی ذکر لساني کوي مختلف چې کمنونو اوراد او اشغال دي دا غي د پاره هغه چې کمنو غي کوي چې دا تصور د پوښی کدی بیا لیکل کوي نو خو د ذړوب د چا سره دا الله سره کدی سر هرڅ کوي خو د ذړې چې کمنو غو بده چا سره دا الله په هیڅ یو وقت دا اوقات کې به د الله تعالی نه غیر راځي نه او د نه به د الله تعالی تصور رکیږي نه دی تا ویلکی که یاد داشت نو دا نور دی کنه سیده نو چې چه کلزدو او روح د اغا سره شو پا هر تیم که نو دا چه سره شو نو نور سره شو نو بس نورانیت پا کسه شو راغې غی دا اغا نور دی یاد داشتی دی تا صوفیه پخپل جبه که خلوت در انجمنم وی سو توی خلوت در انجمن چې په گنه کې ناس دی لکه خوده یوازه دی او زده تعلق د چا سره دی دا الله تعالی سره دی خلوت درنجمن و تدوي او بل و تدوي چې دل باير او دست باکار دل باير او دست باکار نو د موه چې دا کدا توجو څنګه په ان واحده کیو بل اوس جنو د شوا وراله او ذہن بسید تلګه پس زان پویاګه چوسیو سره دی او سیکل چل چل سیکل. سیکل او دی شا ته ملګری وه سره ناست دی هغه سره خبریم کوي دا سیکل دا تووله ټګولو او سیکل د کارډوونه بچکو او د بریک باندې ور بوسستلو د ګاډو ماډوونه بچکولو دا مستقل کار دیکه کار نه دی او دا چې دیپله چې کمونه ملګري سره خبرې کوي دا کار دے که کار نه دی تا خبرې ب تووج کېږي خود سیکل سریک چل د داسې پوخ شوي دی چې دا بل خبرې ده د دی اړی نه لکه نورې دا خبرېړی نه ده خ خ خولی لیا هغه په خپله پچ کېږي را ب کېږي دا چې دا ته سوور کلهسه شي بیا شي نو بیاله نور ته سوات دیړه ولی نه شي اوس چېنی پوو شو مونږ ووا چې دا به څنګه کېږي لکه دا امور مورې دقی دي دی تهویل کېږي یو زنناانه ده او هغې چې دوه منګې ویلی یو په راخ کې دی او یو په سر باې دی زنا بړي که نه نو یو په سر باندې خ او یو چې کمونونه پسسه کې دی پهراخ کې دی روان ده پاچ نه منس کې بله زننانا سر رووو تههغ نه تپوس پښ نه کوي خبر باندې پوه دا با سره رسوم کوي خبر هم کوي خو د منګونو وګوری داغااپله نه نه اتې نه غورځ کې که غورځ کې دی نه منګیم او دی په لږ کم دنو لا کاغې سره غ خپل سوال جوابوم کوي ما غې تم توجهه لګه چې دا یو توجه په خشونه بل توجه بیا د سنغه په لکه ولې نشي دا چې توجه په خش دې ته ویل کیږي یاد داشت او نورو یاد داشت درم او نور رحمه دا نور د رحمت الهي دې ځکه چې هر یو عمل دا ذریعہ در رحمت ته او الله نور دي صفات د الله سي نور دي نه چکه لا دې څنګه نه کولو نو بس نو روح په اند رحمتونو د الله تعالی را وريدل نو غیر رحمتونو د روح نس جوړ کو نور جوړ کو نو او نور الرحمه نه نو دا مهرباني دي چا ده الله تعالی دا او نور الرحمه وسن فن قريب الماخذ منهم دا یو قسم چې کمونو ذکر شو چې هغه به بداره والو اهل اليقظه دویم ذکر کوي اهل النوم اهل الغفله چې هغه یې کمونو د غفلت والي نومي تبعي والي غير غافل دي نومي تبعي والي دي د دې موږ وایلو چې دا برزخ حالات د سيدي لکه خوب لیدل لکه څه شي خوب لیدل تاغه که کله مخکینه شو کنه م بس په روح باندې د سيزون راتل د حالات په چار راتل روح او د یې سکهو ادراک کو د روح سکهو ادراکه اصلن راتلم پهچا په روح باندې ادراک کیم چاکو روح وکو په دې کې سمخه لګتی د دوی د پارا چې اهلي مقفلت ته اهلي و دا غید پر پوی کوله د او دا غی چې د برزخ حالات و ادراک نو دا غی طریقه بس د لکه یو سړی دی او هغه وګو سو وګې او, او خوب کولر څرتو ورته غو لا کبه زس شو ته په لخوا خوبم غالیب شو د لوګي په دې حالت کې دېس شو وو ده شو اوس ایمان و او په خوب کې څه وی ني د بهرورو په خوب کې ګرځي پټوړای پسې والو مرنه تړلی وې په ډوډا پسې وسکېږي ګرځي بیا چې ډوډا پیدا کې وځه خدمت پر لږ پهتاسو کې وله گئی اځا ډوډا باندې خري لګیا وې کده ویخي ان د بدن نه وې چې نیم ډوډا نه تخړلې څه دې ویښ شوی, هاں هاں شوی و چې ها ها ان لله حقوق و یار خبر باندې پوښو دغه شانتي او شړې دې هغه یې یریت نه غنه دا یو کار دې چې هغه بيزي سره ګډي سره شپنکی دے را عیدے دے چدا سسترلس تو مانا ہوندہ که بناسا پایک اسم لی دے با سوینی دے با وینی چھ گڑو پس شرم اخراغے بویٹ لی را نا خبر بانے پوششی دے زمو تعلقو دے با وینی چھ لے کسا پا پی سی اٹل کے ناس تیم دا پا بینی دے چھتے پی سی اٹل کے پا پی خور کے سیما ناس اسلام آباد کې او دغه غوی نامی و تا کم دو را وړول چې کم د ګ دووره غ را وړ پهله او دومره را وړه دی به دغه ونی دی به دغه بګ لای ونی شپ لا خ ده, نی ده او غمات کار ټوټای بهکې وینې او شرمخ په وینې بی چې بیزو بهې سده آخ بسکی بی نی. دی هر روان خپلپ به وې د د چې کوم مطال لقات یا به س کوې وینې تاکششانې د بردخ حالات دي یو سړی دلته سکي دي خبرهانې پوه شوی نو دی د دو کا شو ونی دی اغه وینی هغه عمل لي وبداري او مخکي ویلو د عالمي مثال خپل شکل لګنن چې سره دې بوخلې کړې دي سیکلې بوخل نو د بوخل شکل مار دي دې مار ویلو چې روان دي په داز ولولونی په پتې پتې دي هغه د خپل عمل خوراله په دې د خپل عمل خوراله هغه درشند دغه کټین د اخر دغه عمل هغه د کفه د قیامت نارته بدله داسه زړه روان خبر باندې پوښتې خو د کوماران دي انسو ګرکاګي دغه شانې او سړې ه غ سک ته بضای بای چې کم مزمونونه کول نود هلته خبر کوون چې د شخان لړم دی او دا دغه را روان او په دوبانې چې کمونو د حملې کوي یو چکوونه اوبااسې در انگان ديغه پ لګیدې دي ګونهديله خلک سف خللا دغه دی خبر باې پ شو مومن دی مسلمان دی هغه چې کمونه ک عمل کړي دي هغه قده مضبوط وه قانون له ه مضبوط هغېبانې چې کمونو چللیدللی او اغه په پلوه دغه ډیراله مانه تاسو کې چې ستاره ابسوکه مو ته ویچي الله دې او دغه ډیراله چې ما ته ویچې ستاره دین سو معجزه ما دین اسلام دې کنه دا دې څنګه متذبذب اوغه په دنیا کې چې څنګه را چیرې اوس پکې منګاسو کوله کيار او کسان په خوره څنګه که پایدارا څنګه کې ساده پایدارا نو اغه په قبر کې مو یا ما صفته نيشته چې زونه دی ویني کبه د قیامت نه راتلې کارا د دوی جداقه مستقله سده سزه کنه مستقله سده خو جستن قیامت را شندبو من مرقه دینا هزا. دا مرقه دا مرقه دا با سنه من مرقدنا هذا اوسه تمرقد خار شوم په مرقد کې څه اشکال شته د شاسې په نيست نه شته کارا دا دا دغه چې کومو دوه اخرت عذابونه دغه په برزخ کې تصورات پی برزخ کیسه شي دي تصورات دي او گویا کده سړي له رؤیا خو بنري دا نه چې خوب دي دا برزخ دا دنه جو د خوب دله دا د پوی د پارشاصه ذکر کړګړي دي زونه خلکو دا مستقله عقیده ګرځولې ده چې ګینه برزخ حالات ټول څه شي دي خوب ديشه سه وو سر ذکر کوي چې دا د عالم رویا نه ویل کی چې دا د خوبه دنیا ده دا عالم برزخ ته د مستقله دنیا ده خلک دا پوه کالو د پارشاصه د ذکر کړګړي دي چې دقه شاندي د روح پان راضی دا خپل اعمال او تصورات کوي دا دقه چې زونه دا او تسلسل له خوښی کلی سه شو بدل شو وفون قریب معاخ من هم لا نوم اهلو نوې طببیغی فلا که توی همرو یا دا خلک چې رسسیږ دی ته خوب وررو یااف نه خوب ش خوب خوب کېسه شو شورو شو, شو چې خوب داسې سی دا شا د خوب تاریف کوي چېمونه دسیزونو تهصورات چې کمونو په بانندې کوو ما هغه مون ته متشکل کیدل انشی زګد ژمنګه دا روح چې د ان نفس نو دا په نور وسيزونو کې مشغول لپی ویخه دا سترګي په نور وس ریدو کې ليدلو کې غوګونه په نور اوريدلو کې جو په نور وایلو کې دا مشروف دا نو مون هغه خپل تصورات متشکل متشکل ليدله نشو تر چې کله دا سترګي د ظاهري ليدو نه شوي بل شو غوګونه د ظاهري اوريدلو نه شو جو م د ظاهري نور وایلو نه بنشو نده دره حس مشترک په دې خیال کې چې کوم تصورات او کوم صورتونه مده اغي او متشکل کېدل ورته شو آسان شو نو اقق په خوب کې سکو وینو اقق تصورات په خوب کې نه نبي وېزونه نه وینو نو رؤيا فينا حضور علوم مخزونه اګه چې کمنه حاذره د علوم مخزونه په الحس المشترك په الحس المشترك كانت مسكه اليقظه دا دغه د روکورد چې کم نو د خوااللي روکورد د چا د وخوااللي تم نه او هغې چې کم نو منه کوو عن استغقیفیه چې په دغه سووروې مونږه مستقره شو غ سوور مونږ لی نه شو د راورد د چا د ووجي د امسا کو د تمسووک د چا د ووجي نه دخوااللي د ووج نه او زه عن کوون خیاات او د ووج چې دا مونږ مونږه هغې تته خالات افالم معنامه شکل دا سره ودوشو ولمی شو ک ان ه عین ما هی سو روح اوس په شک نه کې عقد حصه مشترک صورتونو د مخه د شو رالن دا رنګ کله کله د تبعی خو بونوي څه شوی یو یو خو شو د حصه مشترک څه شي خیالات اغه سوور متشکل شو اجه کمون خیالات او اغه شو متشکل شو و هم دا رچی په سړی باندې طبيعت څه شي غالبې نو هغه وینین نو لا کوسفراویده څه شي سفراوې چې بچا باندې چې کم نو مزاج کې سفرا غالب شي وي هغه په خوب کې چې کمنن نو د ودغه ویني چېرې ګرمي ده څه شي ده د بدن کې ګرمایش ته کنه هغه اقا کرمایش دا ویني چېرې ګرمي ده او باندېشته بارانونه نشته لورا ده دا څه ژوند سکی وروما يرا سفراوي دير کرته ویلي سفراوي انه په غيظه تنچلې په یو باندې کې دي يا بس وچ وښ خلاص ته په يوم صايفين ګرمه راځه وسمومن ان انتهائي ګرمي د پکي فبنم ما هو كذلك اذ فاجت النار د که شانتي و نه صفاي کې ور ويني نه صفاي ور را ټول ګرم ګرم سيزونه ويني من كل جار فجاء يهربون د شروع شمنډوي ولایې جو ماهر باندې تخت ځای نه په خوب کې لفحته هو بیا داور په دو باندې را شي د اوسی فقاسه ال من شدید ده ته ته په خوب کې سخته کللیپې ور سمه اوسې زلم سفره ده که نه ته ده سفراد وال بلغمی چې د چا باې مزاج سو غالب دی بلغم غاالب دی نو هو فیلله ان شاادیدي و چې یا سووخته یخني دسم د پو په کمبلوک مېګزارونه کېله او نهربارې دی یوخ نهر دی واری ظم حریت او دا سخت هو درې باید سر سر دیسم فاجت سفیلت الناس په ګویني چې په خدا پاکه دریا بو کیشته وا ناس په کیشته کې نسب سفینته اله امواج او هی چپید د غلط دل رجه کمونو په کیشته کې فاجت هون الناس په کی چې کپټان را مخامخ شي دا چې کمونونه د چاپو سره په کشت سره په سوه ی حرب و خدای پاکوس چر ته به تختمه نو تختې ولای چې دمههبانسون نهو غې خوااب بیا دیر دووب شي په خوبې شي دوپ شي فقاسهه الله من شدید ده سخته کلیبسه کې برد ش ک په څکې پهې خوب کې وا تې تققرته ناست او کوین انتا استقریته الناس لم تجد أحدن الله قدجر به من نفسې ه به هووادي س و شاې که په ځانیم تجرریبه ک کړي نه په بچ خوځال نه غه خو په بل چا پر د خو لیدلی دا, لی دا تجریبهته وکه نو اس سووک د دی بچ نشتا شته او خام خا دا خپل سوور پهدي خوب کې سکړيدي لیدلیدي دا خپل مزای دته متته شکل شوي دی دا سفررایت دی او بلغمیت د ته سه شوي دی مته شکل شوي دی د دی نه بچ چې کمدونو نشته او کله کله او په خوب کې خې مزه کې الهګه کلا سخت دردونو دردونه ود وسې شي راشي دا کله مزاج پر کله صورتونه تصوراتي د قیدی خوب چویني کنه رهایی بې مونږ چې خوب د بیا میاملګره هغه ته خوب د پلان کې ته بس خوب ختمو آیا هغه چې ویني رهایی د ازادي د رهایی د پراخی د رهایی د پراخی کنه مونږ لا وڅوږه رهایی د پراخی دا رهایی د پراخه بس که خیر روانه د بس جېل ختمې دوه ولر بس دا خبري د جلیانو خوب کولی دا غت تصور غریب د سوشي دی دا زاده دي شنو بګټ کولاو شو ګټونه مولوغه وکړهنګ دا د 10 10 هو ته مددې کول کاګه په دې سوري کې هوتلم د دې سوري بیا د کې چپای کې چې کمنو مچ نشیننو ته دیو بګس شوې نو نو ته خدا غت تصور ته غین نو اقو ته سکی ښاری طالبولو له موږ اورا دې وګوري چې ما درس خوځه چې کمن روانم کتابخانه و دا چلو شو بیا تل کلان او ته می بیانو کو دمره اجتماع وا دغه شی دې سکی ویني کله خپل پټ کې ویني کله خپل وادس کی ویني ول تصور د دا چې کله به یو بارې کېږم بیا به زما سي وادي دا شي ویني دی ګونه ګړنګېدل مور ملال تغیت ویناو کله وادس چلو شو منګي غا دا دا شزونه دی ویني در د څه چه څه اور دی ویني کله به ویني شوې سونو شو و بده چلو شو وال دګه کمنن دا غ کړم و داس یو دو کول درد کې لا پاري سي در دیګه ما چلکو. دا چلکو کو علم را نه نیمه کې پاتې شوال ته لال کړم دا چل شو دا چلو شو خپل مقصد ته نه رسیدم نو یریږي په کله کې توجهات کل تنعمت کل سشي وکلا خپل صورتونه د سور محفوظونه په یو شی ګلمته شکل شي کلا به و ان انت استقرت الناس کته چې کمندنو استقراو کې د خلقو د خلق لم تجد احد الله قدجر به من نفسې د به هر و تن چې کم یوکړانګی و لکه ې بل چې کم یوټګ کم تعلیب مټانګي دوه په خپل ځان تجرریب کړي د تشببه د هوادې موج می او چېبد ک چم بتن اواتین ته جواتین ځې په خوشحالهون کې و ځ په کی دون مناسبت اللهول نفسې راه جهدو سره مناسبي او نفس رايي سره چې کوم روح ليدون کېږي نه چاغه سره کوم مناسبي ف hazards al